dia de tornar a la faena, dius, bueno, pues bé, tio, costera pues amunt i això. Jo em somiava i, i tot. Dic, sí, sí, tants anys fent la faena, no sé. Igual és que feia temps que no m'agrava un mes de vacances, però això serà la falta de pràctica que dius tu, jo me'n recordaré de fer el programa. Diu, home, més o més després les coses van així. Però pues és de veres que Dius, bueno, és la part bona de, de, de desconnectar. I la tornada, xe, pues tranquil·lament, poquet a poqueta sense angoixar-nos. I per això pues, eh, tenim així aquest trosset de ràdio que els dilluns veia Arnau Benlloc per donar-nos alguna pista, il·luminar-nos una miqueta cap, així, cap allà, de, xe, una miqueta de tranquil·litat. Com haurà tornat ell, ell que és, tu el veus i dius, un tio... Desestressat, se me ve la imatge d'Arnau Benlloc En unes sandàlies que porta el tio de, que, que fica el tigros pel forat Que és una cosa massa Mira-lo, no? sempre en un somriure el tio. de tio Una mica de Carmelita. Arnau Benlloc, el que podeu trobar En el, en el blog Cien maneres de connectar-se a la fuente De Levante Mercantil Valenciano I també en la seva pàgina web Arnau Benlloc, acabat en CH.com eh, Massa moreno no estàs Tu del sol no, no eres jo soc un poc... com un potó d'interior. Eres un potó. Soc un potó. No, Eres i també és de... planta d'interior. Sí. Jo les vacances, vacances, vaig tindre en juliol i ja he perdut una miqueta del de color. Però tens bon... Sí, tens mi... bon brio, tens... Eh... Eh, si jo és que no tinc síndrome post vacacional perquè la meva vida és... són vacances. Jo m'organitzo, treballo en casa, sóc el meu propi negoci i... i això té el que té la part bona, que ten en efecte, una gran llibertat per organitzar-se mm. el teu temps i bueno, per adonar-te també als de més, que està molt bé. Tindre una sí. feina de donar-se als de més està molt... Està molt bé, però està és una responsabilitat, bé. perquè has d'estar tu molt bé. Has de dedicar molt de temps també a estar tu molt bé. Correcte. Mm. Sí senyor bueno, eh, Ja sabeu que si cada dilluns que ve Arnau Benlló es pues dona dos o tres pincellets així de la tornada eh, bé, entonces, dius que, eh, sí. però existix esta famosa síndrome o són coses que ens inventem sí, home, periodistes clar. per omplir home, que, sí, que, ratos en la ràdio sí, i en la diu, tele Tots tot l'hem patit home, canviar una rutina per una altra eh, perquè al a la fila les vacances també es converteixen en una rutina no?, de, de descansar i tal canviar-la doncs, és un canvi i, i tots els canvis ens... T'està veient una miqueta, no? Sí, no, t'està accent una miqueta. Mm -hmm. Bueno, busquem la inspiració. És el primer dels consells o de les maneres de connectar-nos a la font que avui ens traslladar a no, Arnau Benlloc. I per arrancar esta búsqueda de la inspiració ens situa en una situació en la que jo crec que tots estem. Però al matí, el primer que fa a la seta del matí, jo no sé tu, però eh? la ràdio, si si toco-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-t Mm, bueno, per a trobar aquesta inspiració i millorar la teua vida, com de mirar una miqueta més enllà de l'allau diguem-ne, no, d'informació, de notícies que tenim en el dia a dia. Doncs que fem una miqueta de filtre sí. d'això, no? Home, nosaltres som periodistes, però no és un hàbit molt natural, no és un hàbit molt saludable el enganxar te a la informació ja de, de primeres, no?, a l'estat matí. Però és, és un dels vicis que hi ha en la societat. És un de, I estem treballant en un mitjà de comunicació, que no vull tirar terra contra el mitjà de comunicació, però sí que de veres que vivim una mica eh, massa intervolats per toixa tota tota ixa informació que al final molta d'ella és soroll la gran majoria soroll, és soroll el serial de tenim govern o no tenim govern el serial de si Paco Alcácer s'embalvar-se no s'embalvar-se que està molt bé però realment són moltes, és molt de soroll el que tenim i si ja t'en t'enxufes de, bon, de matí el que fas és crear una addicció eh, jo no dic que, bueno, jo és que sóc favorable a la dieta hipoinformativa hipoinformativa, no deixar d'informar-se però fer-ho d'una manera... La hipoglosèmica, la hiposòdica pues està la hipoinformativa Poca informació, bueno, o només la necessària bueno, La necessària, la, és, molt la és. és molt complicat uh -huh. eh, és molt complicat aïllar-se de la informació avui en dia perquè tenim per tot, tot arreu eh, William Shakespeare, per exemple el mestre, ell al llarg de la seva vida els que saben això diuen que només va a tindre accés a la informació que hi havia a un diari i en un diari només, i mirar el que va escriure i com va viure. Nosaltres, eh, per uns estudis que vam fer a una, una universitat americana fa un temps, eh, estem més o menys, a, a dia d'avui, eh, tenim un impacte de 175, del contingut que hi ha en 175 diaris, tots els dies. Carà. Això és la, els inputs que rebem. Per tant, ahir, buscar la inspiració amb tant de soroll amb tanta informació no és fàcil has de saber tu eh, exactament has de tenir un objectiu molt clar per saber eh, què és el que a tu t'interessa i què és el que no perquè si no és molt de senzill sentar-te en el sofà, posar-te a Mariano o a, a Rivera o a Sánchez i estar allà un rato mirant què ha passat una micro més del que va passar ahir no, no canviar res més, és tot el mateix. <laughs> Aleshores, és una qüestió de, de també de responsabilitat personal i de saber quin tipus de vida vols viure. Per tant, una vida inspirada, hi ha moltes fonts d'inspiració que tu has de triar quines són. I què seria una inspiració? Un, un hobby? Algo que t'agrada? Parar un poc? El que tu dius, sentar-me en una pedra? Bueno, i, inspirar etimològicament significa eh, il·luminar l'esperit inspiraar és esperi. bé un poc d'il·lumar esperit són, són moments un poc de, de revelació en el que estàs en connexió no? a més afon de la que jo parle. per tant, a cada u inspira una cosa, te pot inspirar, fer l'amor amb la tea dona, i te pot inspirar pintar un quadre, mirar la natura. Normalment est, sempre està molt en relació amb, amb, amb, amb processos properes a la natura mm? o també la creació. Eh? És el moment en qu que estàs ara dir sempre nosaltres estem. Hem d'estar inspirats perquè estem en directe. estem en el, el ací i en el ara. no podem estar en altres coses, més que en pensar la pròxima pregunta o que ja contestaré jo. però hem d'estar entre tot el que té una presència sol ser un un tema d'inspiració en el que tu t'obris a... i les muses entren i te fan ahí, pam. Més, sí. a, a arriba precisament a aquesta inspiració de les muses que anava buscant sí. en fi, poetes, artistes i sí. músics. Per tant, no deixar-nos impactar tant per les coses externes, buscar-ho una miqueta dins de nosaltres mateixos. Um, val, però exemples pràctics. Per exemple, home, el, el, buscar algo cosa que t'agrada. O... Sí, home, ara tenim internet, tenim la gran possibilitat de tindre qualsevol tipus d'informació al nostre abast, també tenim el perill de, de, de les distraccions que cada vegada, i cada vegada tenim més distraccions. Mm. Per tant, tenint l'internet, és tindre la teua afició pues, a cada un. i si tu t'agrada la nutrició, pues, tu tens una capacitat d'inspirar-te i trobar persones que parlen de nutrició i que t'inspiren, no? O llibres, o, o, o, o inclús programes de ràdio, però més de televisió, que hi ha, que hi ha coses que t'inspiren, que el que tu t'inspira no té per què inspirar le al teu amic. Cada un té la seua inspiració és eh, prendre consciència un poc d'aquest fet mental que moltes vegades tenim i eh, fer la criba de què m'interessa a mi què no m'interessa a mi i hi ha moltes coses per inspirar-se i sobretot eh, tancar una miqueta la, la porta a, a fora i introduir-te un poc en el teu món interior no? i cultivar la teva interioritat M'agrada aquesta expressió que has fet del fet mental és que estem sempre en el registre del fet mental i no estem en el que, en el que som en realitat i al remat, que, que, quina és la font inspiradora de tot? Sentiment, l'estima, l'amor, sí. no? Dic-li conforme sí. vull, però sí. això, això és el que te deixa... Tu quan estàs en de un procés d'entrega, no? un procés d'apertura a l'amor o qualsevol tipus, és quan estàs inspirant. Entonces, què t'inspira? però pues Jo no et puc dir que t'inspirarà, però el és de veres que quan més temps dediques a estar tu per dins, sabent que és el que tu t'agrada o que és per on vols anar, és molt més fàcil que trobar les coses que t'inspiren. Mm -hmm. Per a mi, per exemple, m'inspira, pues, no sé, és que et pots anar pel matí a veure com el sol, o per la vesprada a veure com s'amaga, o, o estar un ratet amb el teu gos, amb la teua dona, és que hi han tantes coses que, sobretot solen ser les coses més senzilles. Mm -hmm. Però com tu dies, estar de manera, estar-ho facis el que facis, però fer-ho d'una manera conscient sí. no? en l'ací i en sí, l'ara sí. bueno, tu decidissis què és el que és moltes vegades hi hem parlat també de disciplinar-nos eh, per, per a fer aquestes coses que ens inspiren de trobar el, el moment, hem de trobar el lloc hem d'estar organitzats i hem de um, sovint um, vèncer la perea. Sí. Moltes vegades estem sobreinformats si agarres el teu portàtil, te sents allà, tac tac tac tac i no pegues aquest pas, no?, per dir bueno, va, deixem estar, no? Mm. Però, bueno, és que és de veres que tenim tantíssimes distracions... Shakespeare clar. no tenia tantes en el, en el mòbil, clar. Shakespeare no tenia tantes home, en Stratford-on-Avon, ja m'explicaràs que no hi hauria ni diaris. Aquell home, doncs, pues, estava pues, enfocat en què hi sucava la ploma i allà escriure, eh? i ja està. A estar... més, sucant la ploma, que, sucant, que imagina't lo que, que vaig... el que podia donar munyica que tinguera, pues, exacte. Però... Bueno, I tindre vivències, també, per a després fer les clar. seves històries meravelloses. Viure, no? bueno, busca la inspiració. És una, bona, és una bona idea. I esta dieta hipoinformativa. La informació, diguem, filtrada d'alguna manera, eh, passada per el tamís i dir, bueno, el que m'interessa i lo que no. Busca la inspiració. La manera número 33, estem vient ja la 33 de Cent, sí. és indagar en el teu patiment. I a l'entrada dius, home, sí. un poc de mal rotllo. Sí, dius, Mirar, ff, està buscant l inspiració, com és cap a fora i és així, no, que bueno, fora, però mentir, al remat és tot pa cap dins, no? Indagant en el meu patiment, per què m'ha de fer bé? Jo és que no és eh, precís. Avui estava escoltant quan parlàvem del València i dic, mira, és que avui les dos maneres li peguen molt al València. Eh? Busca linspiració que li necessita buscar la inspiració i jo crec que també necessita indagar en el seu patiment al València. <ríe> què significa indagar en el seu patiment? Ara veure, no, en general, deixant-nos de problemes. Estem en una època en què lo happy està com molt de moda, no? Ai, que bé, que tal, superpositiu, psicologia positiva, hi ha que ser feliç, el benestar, la font... Jo, jo m'incluís d'aquesta indústria, eh? però és es que, escolta, el dolor està hi per a algo, el patiment està hi per a algo, és una senyal, és igual que un, el dolor del cos, o el patiment, que és el dolor de l'ànima, o del cor, o com tu vulguis dir-ho, eh, està hi per a algo, és una senyal que t'està te indicant que passa alguna cosa, que has de resoldre. El problema és es que vivim en l'època del Prozac i del Parcetamol, i en seguida pam, tinc que algo mal, pum, bacha el síntoma, el tape i això el que fa és que fa eh, pues, això t'està tapant el síntoma, però realment vale. la cosa que va per dins. Però vols dir també patiments emocionals, imagina'ns. Sobre tot estic parlant Sí, sobretot és sin del patiment, etcètera, no? del patiment emocional, però bueno, és molt paral·lel al, al patiment físic, no? uh -huh. he posa't l'exemple del de, de, del del paracetamol perquè de veres, ara bé, fa mal el cap, pues una pastilleta ja està, però per què te fa mal això cap? A veure si és que potser tens el fetge tal, o tens algo cosa ahir, o tens un disgust, o alguna emocional que t'està... Entón, el patiment emocional és igual. Eh, perquè et trobes tu hui de caigut, pues, indaga una miqueta en el patiment, no et pagues a fugir d'ell. La tendència, clar, com que fa mal, és l'evasió. Tapar-ho i evadir-te. Però, clar, això després ho va fent una bola de neu perquè és de veres que comentaves això de que això està molt de moda lo happy, la felicitat i lo positivo i tot és eh, pro i això, i fantàstic, perquè necessitem també aquesta gasolina per a funcionar, perquè és de veres que estem somnès... Sí, a... Això n'hi ha que saber interpretar, no, pot ser, de... no és simplement una falla o un, esca... un, un aparador. És algo que és un treball més profund. No? Tu no pots canviar en dos dies tota la teua trajectòria vital perquè de sobte digués vaig a fer una afirmació positiva. Mm -hmm. I què passa? La vida ens pega un revolcó i hem de tratar de dependre per què tratar i xoi i tratar de traure no sé una lliçó de per què ens passa això o o coneixen -nos que... nosaltres mateixos indagar, indagar, no el per què, sinó el mi el pera què, que és un matís diferencial, no ah, el per què, perquè Bueno, per, per a què me passant a mi? Jo, quin profit puc treure d'esta desgràcia en aquest moment? o d'aquest patiment que tinc m'ha deixat el nòvio i estic fatal, doncs què puc dependre, no... Me vaig a emborratxar i me vaig a fer de festa i així no m'oblida Has tocat-li un col·lega, així no m'anem I això també també va bé, no? Però que s'ha de ser responsable del que l'està passant a tu però si vols superar-ho si vols créixer i si vols que no torne a passar o que quan torni a passar estigues més preparat Perquè tenim tendència a fugir, no? Quan tens un am... Sí, a la ratxa, un dolor, una, la tendència, una pèrdua, un... sí, la tendència, una desgràcia en casa. La teva tendència és anar a allò que és agradable per a tu, que és mm -hmm. divertit, que és fàcil i que és eh, guai. Llavors, quan la cosa se posa més fosca, pues, la tendència és pues, a, o te beus una botella de vi per a oblidar, o te'n te vas per ahir te te'n vadixes, o, o passes el tema i l'estàs inquistant d'una manera que arribarà un dia en què l'ambió ja no pots eh, gestionar-lo. Indaga, indaga també s'integra, d'alguna manera és, bueno, és un, no lluites contra mm. aquest moment en què pues, la vida fa mal en un moment determinat, però pues, bueno, pues, integra-ho, però integra al final, si ens acabem tirant-te la motxilla, igual la motxilla Clar. acaba pesant molt. Sí, però pues que no? la integració eh, suposa una gestió de les emocions. Una gestió integrar és integrar en la teva vida, en el teu benestar, coses que t'han passat i que vas portant de la motxilla emocional. Moltes vegades anem, som una societat prou sobretot així, no sé què passa al Mediterrani, som prou Ai, la mare patir. Eh, la o sigui? mare, ja, ja, ja, ja. També els de veres que nosaltres venim d'una època eh, de, de molt de patiment, que hem passat una guerra, que pareix que no, però no fa tants anys i, i ho portem en l'ADN. Bueno, eh? aquesta cultura judeocristiana, por mi Claro, mi culpa, por mi culpa, claro, amiga, culpa amiga, por mi culpa. culpa, amb amb culpa. Clar, això, no, és... això és una motxilla emocional, no, molt molt important. Sí, sí. Què passa? Que l'anem plenant, l'anem plenant, i cada vegada pesa més eh, el camí, i no la soltem. Entonces, el que hem indagar és introduir-nos en eh, què és es, que el que ha passat, que és el que portem ahí, perquè nos ens convertís en la motxilla, en, per exemple, en una creu, parlant de judeu-cristia. Cristo Jesús! Tu pots passar a portar una motxilla emocional, que encara pots caminar, i de sobte que s'ha convertit en una creu, i que estes allà que això ja no te deixa caminar. ¿eh? Val, per tant, reconeguem i demanem ajuda. Sí. Que, bueno, per això esteu els professionals, no per a tirar una maneta. Mm. Moltes vegades no, no, no, no volem fer cas. És allò que ho arreconem i diuen... Bueno. No, vull Però dir, ser valent, ser valent. És que, al final, és que al final, si tu no eres valent i no, no t'hi responsabilitats del que t'està passant, el que estàs fent és eh, que passa el temps i no solucionar -ho. Però no passa moltes vegades. No sé si passava fa uns anys que demanar ajuda significava que no... Això que tu parlaves, sí. no, no havies sabut tu gestionar o és mm. que home i necessites d'un professional, home, clar que necessites un professional per discotar per això de manera ajuda. No, afortunadament cada vegada hi ha més professionals que es dediquen a això i també és de veritat que cada vegada dona menys vergonya o menys sentiment de encara més culpa el demanar ajuda. Hi ha molts professionals psicològics... Eh, escolta, si t'has patit molt, un psiquiatre o un psicòleg, eh, i si no, pues, hi ha moltes, moltes persones que te poden ajudar a aconseguir els teus objectius, coach, eh, terapeutes, hi ha, hi ha moltíssima. També hi ha que saber quin és el teu i qui és el teu referent, no? També t'ho pots trobar a dir qualsevol cosa però Jo tinc una amiga que diu Que agraeix a tot allò mm, Qualificat com a roïn O que li ha dolgut en la seva vida O els sí. cols durs que ha passat en la seva vida Perquè l'han ajudat sí. A estar en aquest moment I estar conforme és M'ha cridat l'atenció a aquesta manera de, de, de superar els dolors és, i, això... i, com tu dius, integrar-los en el teu, eixa, en el teu camí. Això és una de les claus. Mm -hmm. tot el que tu estàs així i eres qui eres per tot el que t'ha passat. lo que tu mm, etiquetes com a bo i el que etiquetes com a roïn. En aquest moment va a roïn, però potser eh, després t'ha donat una experiència que no hagués tingut. Eixa li... trance l'ha transformat com a persona i l'ha no? ajudat. És una frase a... que jo crec que ella ha dit així, que és, a, a vegades se guanya, a vegades s'aprèn. <ríe> és molt bona claro. és, pues, A veure si el, val, el València mos guanya Jo <ríe> crec pues que hi ha de, prendre, ha de bueno, Ara de moment afortunadament hi ha un paró de lliga I que juga a la selecció <ríe> I esperem a veure si en aquestes 48 hores Acabem fitxant I això de veure si sempre hi ha metàfores esportives O de la vida <ríe> per anar Il·lustrant les maneres D'inspirar-nos i de veure en la, en la font Que per cert me diuen que com arranca Temporada pronta, arranca curs escolar Tu també en la teua no. tu com li dius? Escola de vida? No, com tu quòl li dius eh, a, a l'oteu? Sí. Jo tinc un lloc que sé, jo tinc un lloc lídit, espai de Pau, li di que espai de Pau. Ha estat xulo això. És espai de Pau. Espai de pau. Està, mola, mola, Ahí és un treball en la moda i jo i fem alguns cursers de quan en quan. Molt i és, bé, deveries que tinc una parada sí perpen. Bueno, i com m'ho puc enterar? Eh, bueno, jo, jo tinc el telèfon teu, t'ho puc cridar, però en, qui estàs en, escoltant no es diu Xeio. En eh. la web, en la web, arnauventjoc.com, ahí entres, poses cursos i en El curs, creo lo que soy. Ara, en octubre, un curset. Si el que necessites és indagar un poc, no només en el patiment, sinó en tu mateix, doncs pues ahí està. Potser fer-li un tuit a Peter Lim. Peter Lim, ah, vale. busca la inspiració, indaga en el teu patiment. Ja veure què passa. I amunt sempre. <ríe> Gràcies, no, Arnauventjoc. Adéu.